Eguno president, Euskal Herria bisitatu berri duzu eta Inigo Urkullu lehendakariarekin ere bildu sara, Urkullu lehendakaria uzu kritiko agertzen da Kataluniako prozesuarekin nolako izan da zuen arteko hartu emana. Hasitu na Bilkura zintzoa ta goxo baldi izan da. Ni Urkullu lehendakariari Kataluniaren gaur egungo egoeraren larritasuna azaltu diot. Sus politik, dels exiliats preso politikoen egoera exiliatuena eta Sánchez Espainool presidentearekin ez dela deu aldatu eta guk beraz askatasunerantz bide egin behar dugula. Tra jaabanun autodetermin. <totipatik> guk autodeterminazioa referenduma egin dugu. Kataluniaren independentzialddarrikatu eta jarraitzen dugu guren gaiiamenduarekin aitzzina errepublika egitearena. Katalunien <totipatik> abiatu zenuten bidea independentziar ur gelditan dela badirudi azken labete hautan eta gainera, Catalpia intzere badituzue alderdi politikoa Bartsalen artean independenti artean zer gertatzen da hemen hontan Zertamen an independentismo catalan diferentes uh, vies i diferents ritmes Bro, bai, Kataluniako independentisten artean badira bide eta erritmo ezberdinak, baina haitzin egiteko bide zuzen iruditzen zait. Katalana, Kataluniako konstituzioaren ezartzea da, legegin zaldiunen funtsa, baina egia da ere auzi batzuk ukan bitugula eta batzuk ere eta horrek eragina baduela gure gunerokoan. Akez ez antenziaz, Azten parlan mo eta gaiuntan independentismoak bere osotasunean baddakiz zer erra nahi duten epai eta sententzia hauek. hitz egiten ari gara eta baikorra naiz. Konfidantza handia dut Kataluniako herriarengan. Ja asko urriaren eleheneko errerenddum megunean, Izan giren, izan giren Euskal Irratitzak ere Barcelona'n eta sekulako jendarte mugimendua ikusi izan genuen sekulako bizitasuna, Espainiako estatutik jazan izan zenuten errepresioa espero zenuten eh, sorpresaz arrapatu zaituste? No, yo de la estat español me imaginaba que podía arribarse. Ez, ni kepero nuen Espainiako ko horrela ihardokiko zuela violentzia honekin. Enetzat beraz, etzen sorpresa bat izan. No Badakite represio politikoak jarraituko duela, aldiz, bai izan da sorpresa bat, Europako batasunaren iardokitzea. Edo iardokitzea. Alka estat una sorpresa, per mi, ha estat la reakció de la Unió Europea. Que la Unió Europea no reakzionez davant de la vulneració dels drets sibiris. Giza eskubideak eta eskubide zibilak zango pilatu adirenean, ez dela deusik egin Europatik, baina nahiko nituzke ez ezberdin du Europako instituzioak -e. Eta Europako herritarrat. Iaz, errepublika aldarrikatu zenuten, baina gero ez da aplikatualizan, akats estrategikoa izan zen? No, ez guk herritarren manua bete baino ez genuen bete errepublika aldarrikatzelakoan, horretarako antolatu baikenuen autobeterminazio, erreferenduma eta Kataluniako legibiltzarreko erabakiak ere hor daude. Katalunyako parlamendua iraile eta urrian onartu zituen erabaki guztiak gehiengo oso onartu zituen molde demokratiko osoz. Mol eta nik horri indarra hundia emaiten diot. Fem República es porque se a la República. Guk errepublika egiten dugu. Errepublika aldarrikatua izan baitzen. Bide luzea u ego Kataluniak garatu da batez ere, zergetik ez ipar Kataluniak. La Catalunya Nord, com altres, eh parts dels països catalans. I par Catalunya que i... bezala edo Valentziak beste errimo bat dute. Seu ritme ez derrina da. Nacional. Diferent del de Catalunya. Eh nosaltres en aquest moments, eh, el nostre objectiu és Fez posible i consolidar la República a Catalunya. Guij para esclarte gatos eta jaquina igenuke ze harrema mota du zuen suek ipar eh, cataluñarekin. Nosaltes mantenim Biziki harrema ona dugu ipar la... cataluñako de... buruzagiekin berpinñaanekoa zapezak eta beste ehuna uzapez baino gehiagok sinatu dute errepresioaren kontrako dokumentu bat eta preso politikoen askatasunaren alde. mantenima stre, harreman kultural, sozial eta ekonomikoak ditugu Iparkatluñaarekin guretzat Pirinioak ez dira no muga bat. Sarbidea bai Baina errealitateea da estatu ezberdinetan garela eta herritmo nazional ez derruinak dituugu. Biibili eta berezigarren urteahau Hotezkunde urtea izanen da, Katalunian, bai herrietako bosak, baiter Europakoak eritzen dira, aliantza abertzalerik osatuko duzue? Jo bing da, da la base del independentisma. Yo estat... Ni independentismoaren onarrietatik nator, nik omnium, omnium, omnium kultural eta ANZ taldeekin kolaboratu izan dut. Intermas, Enetzat, edo nolako proiekturen funtsa da elgarrekin haitzina egitea. Batera, bai bozak prestatzeko bada, edo irailaren amaikako diada besta antolatzeko, beraz, espero dut independentista guziek atzemanen butela elgarrekin lan egiteko Memento enten, Kataluniako gobernuko ministro eta kontxelleri batzuk, preso dira, badakigu, independentsia judizialik bada Espainian zuen ustez, fio zarete justizia espaiolaz? No, en absolut, jo he dit... Ezinola ere ez, nik uste dut Espainiako justizia ezin dela ustela izan ezin da. bera goerori de la desacreditació possible, perteni, ja no és possible que es desacrediti més. Jo, eh, I ho, això ho hem constatat comparant com jutja Espanya respecta... Com Nik tugera. comparatzen bitut Espainiako epaileak Alemania, Belgika, Eskozia edo Suitzako epailekin. Erresuma hauetan diren epailek libre utzi baitituzte exiliatuak eta Espainian preso dira. Horain hasiko da, hauzi politiko bat gure lagunen kontra eta memento berean Puigdemont presidentea Libre da, Belgikan. ZA eh, konsturit una causa de general contra l'independentisme que fa que, evidentment, anem a un judici independentismoaren kontra hauzio orokor bat montatu dute injustua dena funtxean. Eta, beraz, ez dugu neolako konfidantzarik Espainiako justitziaren gan. Puigdemont presidenta Belgikan da, ala beharrez, No es baita, itzuliko da Catalunyara eta president izarenda. Nosaltres treballem per que torni president El egiten dugu Puigdemont imatiu presidentea itzul dadin Catalunyara. Gure aliantza politikoaren xedea zen Puigdemont president izendatzea eta hori da gure legealdiaren oinarri nagusia. Arasonen irtenbidea president nondik kenduko da ikusirik Europak ez duela fitxik jakinai gai honetaz. Don's vindrà de la força i de la determinació del poble de Catalunya. Cataluniako herriaren indarreta erabakimenetik etorriko da Arazoaren irtenbidea. bidea. cal molto organizzació Independencia nahi badugu, horrek galde galdegiten du sakrifizio bainitz, antolaketa maila handia eta esperantza. Nik Kataluniako herriarengan esperantza badut historia, eta sinisten dut gai izanen dela eta irabaziko dugu. Mille esker gu erresibitzatik eta beste bat hartio. Doncs, una brasadà norma a tots els oients de Euskal Irratiak. Gracias. Eskerrikasunak.